ba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 sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama amma ba'd ayo al ikhwan alhamdulillah sore hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita kajian kitab sahih al-bukhari pada hari Rabu ini 13 safar 1445 Hijriah bertepatan dengan 30 Agustus 2023 Masehi yang ini merupakan pertemuan yang keenam. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Kita masih sampai pada hadis yang kedua dari sahih al-Bukhari yang mana hadis ini telah kita baca pada pekan yang lalu Dan telah kita sampaikan lalu, pula penjelasannya Ya, <coughs> yani syarah hadis ini Sudah kita sampaikan, sampaikan dan kita, dan kita <coughs> jelaskan. jelaskan Menyempurnakan pembahasan, pembahasan ini, ini Menyempurnakan pembahasan hadis, hadis kedua, kedua ini, ini Maka dalam hadis kedua ini Kita mengambil Fa'idah yaitu bahwa wahyu turunnya wahyu terbagi dua yang pertama adalah Nabi alaihi salatu wassalam mendengar suara seperti gemerincing langceng kemudian diwahyukan kepada beliau cara kedua adalah malaikat menyerupakan diri atau berwujud sebagai seorang pria berwujud sebagai seorang pria yang pria ini berbicara kepada Nabi alaihi salatu wasalam dan Nabi memahami apa yang dibicarakan, apa yang disampaikan. Cara kedua ini lebih mudah dibandingkan cara pertama. Nah, cara pertama merupakan cara yang paling sulit. Nah, nah, cara kedua nah, lebih mudah, mudah Karena seperti Penyampaian atau pembicaraan, pembicaraan Biasa antar manusia. manusia Allah subhanahu wa ta'ala Juga mengatakan dalam ayatnya Di surat syurah ayat ke-51 Wa makana li basharin ayyukallima, Ayyukallimahu allahu illa wahyan Au mi warai hijab Au yursila rasulan Bayuhiyabiidnihimayasya. Tidaklah, Tidaklah seorang, seorang manusia, manusia yang Allah, Allah berbicara, berbicara dengannya, dengannya kecuali, kecuali merupakan wahyu. Nampak nah, wahyu yang Allah, ya Allah, Allah sampaikan. sampaikan. Yani Allah Taala berbicara langsung kepada manusia. manusia. Wahyu, wahyu itu Allah itu sampaikan langsung. langsung yaitu sebagaimana langsung. yang terjadi pada Nabi ya. Muhammad, Muhammad alaihi salatu, salatu tatkala beliau Isra' Mi'raj -mi kemudian pula ketika Allah berbicara, Allah berbicara kepada Nabi Musa AS salam wa ma kana libasyarin ayyukallimahu illa wahyan awmi warai hijab atau dari belakang, di, belakang di, dari balik hijab. Auyursila Rasul, Auyursila Rasulan. Atau Allah mengutus utusan. Fayuhiya bi'idnihima yasha' Yang utusan ini, <tut> ini menyampaikan wahyu dengan izinnya apa yang Allah kehendaki. Ini yani, utusan Malaikat. <tut> sehingga Allah Ta'ala dalam ayat ini menjelaskan ada tiga macam yang pertama wahyu yang Allah berbicara langsung kepadanya kepada Nabi yang diutus yang kedua Allah berbicara daripada hijab Yang keempat, yang keempat, yang ketiga, Fuhan, ya, yang, yang ketiga ya, Allah mengutus ya, adanya utusan, utusan yaitu, yaitu melalui perantara, perantara malaikat. malaikat, melalui perantara malaikat. Nama. Ayo, lihwa rahimani warahmatullah. Nah. nah, ketika Allah mengutus atau wahyu itu melalui perantara Rasul, melalui perantara utusan malaikat, maka caranya ada dua cara tadi. Ada dua cara, sebagaimana disebutkan pada hadis Aisyah radhiyallahu anha atau hadis Al Haris bin Hisham radhiyallahu anhu. Sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, bahawa hadis ini bisa kemungkinan masuk ke musnad kategori hadis dari sahabat Al Haris bin Hisham atau bisa masuk ke kategori musnad. Aisyah ummi al mukminin radhiyallahu anha. Kemudian al hafidh ibnu hajar juga menyebutkan faedah lainnya yang bisa diambil dari hadis ini di samping uh, faedah utama tadi, yaitu kata beliau an-nasu' anil kaifiyah li ta'la bi la yaqdah fil yaqin bertanya tentang kaifiyah. Dalam rangka memberikan tuma nina maka ini tidak menjederai keyakinan, iaitu yani selama soal tersebut tentang keivia tersebut memang diizinkan. Nah, termasuk di sini tentang keivia turunnya wahyu, tentang keivia turunnya wahyu. Namun tidak pernah ada seorang pun dari sahabat Nabi alaihi salatu wassalam Yang bertanya tentang kaifiyah sifat Allah subhanahu wa ta'ala Karena memang yang demikian tidak diizinkan 6. Nah, karena itu Al-Imam Malik rahimahullah Yang beliau berada di masa Tabi'ut tabiin Ketika ada seorang bertanya kepada beliau Kaifah, kaifah istawa Bagaimana istiwanya Allah subhanahu wa ta'ala Maka beliau gemetar Dan menyu, berkucuran tering, keringat Karena soal ini soal yang besar Soal yang aneh dan tidak pernah ada dari salaf Dari guru-guru beliau Dari kalangan tabi'in dan para sahabat Yang bertanya dengan pertanyaan ini Yang kemudian beliau menjawab Al-istiwa Ma'lum -ma Wal-kaif -wal Majhul Istiwa itu diketahui maknanya Adapun kaifiyahnya tidak diketahui Wal-iman bihi wa' Wal-imanu bihi wajib Wasu'al anhu bid'ah Mengimaninya adalah wajib Dan bertanya tentang kaifiyahnya Adalah bid'ah Nah Kemudian juga faedah lain yang disebutkan oleh uh, Ibn Hajar rahimahullah Allah, Allah, Wajawaz su'al an-ahwalil anbiya minal wahyu wa ghairihi Boleh bertanya tentang kondisi para nabi dari tentang wahyu dan sebagainya. Ayol ikhwar rahimahni wa rahmukumullah itu beberapa faedah yang bisa kita yang bisa kita ambil dari hadis ini. Kemudian berikutnya hadis yang ketiga. Qala Imamul Bukhari rahimahullah wa hadatsana Yahya bin Bukair qala hadatsana al an Uqail an Ibn an Ibn Syihab bin an Urwah bin Az-Zubair an Aisyah da Ummul Mukminin annaha qalat Qala Imam Malik Al-Bukhari rahimahullah bahwa hadatsana Yahya bin Bukair Yahya bin Bukair di sini adalah guru beliau Yahya bin Bukair yaitu Yahya bin Abdullah bin Bukair Beliau adalah Yahya bin Abdullah bin Bukair, sehingga ayah ayah beliau adalah Abdullah. Ya, demikianlah nasabu ilajadihi lisufratihibdalik. Ya, Al Bukhari rahimahullah menyebutkan menisbahkan kepada kakeknya, sehingga Bukair itu dan ada nama kakeknya, bukan ayahnya. Ya, ayahnya Abdullah. Kenapa dinisbahkan kepada kakeknya li syuhratihi bi Karena beliau memang dikenal dengan itu. Dikenal dengan Yahya bin Bukair. Yahya bin Bukair. Wa ilaih bin Bukair sebenarnya ada nama kakek beliau. Demikian Al-Hafid Ibn Hajar menerangkan dalam Fatsul Bari. Keterangan beliau ini juga termaktub dalam kitab beliau Takribut Tahzib. Takribut Tahzib. Kemudian dia menerangkan wahbamin kibar hufad al misriin ya, tokoh besar dari kalangan hufad dari negeri Mesir. Ya, beliau berasal dari tabaqah al ashira tabaqah ke 10 yang wafat pada tahun 231 hijriah 231 hijriah dan beliau al hafid juga menerangkan Asbatun Nas Fil-Lays bin Sa'ad Al-Fahmi faqihul, mis, faqihul Misriyin Ya Beliau Yahya bin Bukir ini adalah Perawi yang paling kokoh Periwayatannya Dari Al-Lays bin Sa'ad Al-Fahmi Ya Yang merupakan Tokoh Fikih Ya Di antara salah Seorang Faqih besar Dari negeri Mesir Ya di sini beliau mengata, memang mengambil hadis dari Laits. Qala haddatsana Yahya bin Bukair, qala haddatsana Laits. Ya. Nah Yahya bin Bukair perawi yang paling kuat diantara perawi paling kuat periwayatannya dari Al-Laits bin Sa'ad. Ya, dan nah, di sini kebetulan memang beliau meriwayatkan dari Al-Laits bin Sa'ad. Nah, Laits bin Sa'ad ini Bu, juga dari negeri Mesir. Beliau adalah Al-Laiz bin Sa'ad Al-Fahmi. Faqihul Misriyin. Taqah fikih besar dari kalangan negeri dari negeri Mesir. Beliau adalah guru salah seorang guru besar Imam Syafi'i rahimahullah. Salah seorang guru besar Imam Syafi'i. Beliau satu tabaka dengan Al-Imam Malik sehingga Imam Malik, Imam Darul Hijrah berada di Madinah dan semasa dengan beliau ada Al-Lais bin Sa'ad di Mesir ya dan Al-Imam al rahimahullah yang beliau sama-sama berguru kepada Al-Imam Malik dan juga kepada Al-Imam al bin Sa'ad beliau mempersaksikan bahawa Al-Lais Afqah min Malik lebih faqih dibandingkan Al-Imam Malik ya hanya saja ilmu fatwa-fatwa dan mazhab al-Imam Malik lebih tersebar lebih tersebar dibandingkan ilmu fatwa-fatwa dan mazhab al-Laits wa illa li mamlay sendiri memiliki mazhab tersendiri dalam fikih ya. namun beliau tidak mendapatkan murid-murid yang menyebarkan ilmu beliau secara luas Sebagaimana yang didapatkan oleh Imam Malik Dan para A'imah lainnya Dari kalangan Imam yang empat Dan demikianlah itu merupakan karunia Dari Allah SWT <tuh> Kita telah mengenal Yahya bin Bukair dan Al-Lays Qala haddasana Yahya bin Bukair Qala haddasana Lays An-Uqail An-Uqail Ya Demikian membacanya Uqail ya Uqail Bibbam ala tasghir Uqail bibbammi ala tasghir ya, Membacanya dengan harakat Dhammah pada huruf ain, Bukan Aqil Tapi Uqail Demikian Al-Hafidh Ibn Hajar Memberikan keterangan Bibbam ala tasghir Dalam bentuk Sighat tasghir Uqail Seperti wazan fuail ya. demikian pula dalam takribut tahdzib beliau menerangkan demikian uqail bidom dengan baca harakat dhamma Ibn khalid bin aqil bil fath ya, kakeknya itu aqil ya, sama tulisannya sama persis secara tulisan dan huruf-hurufnya hanya saja huruf ainnya berharakat fathah maka beliau tegaskan bil fathah Sementara di sini Uqail biddam biddam Uqail bin Khalid bin Aqil al-Aili al-Aili ya al-Aili Abu Khalid al-Umawi maulahum Beliau sebutkan bahawa Uqail ini thiqatun sabat Sakan al-Madinah, thumma syam thumma Misr. Ya, tinggal di Madinah Kemudian berpindah tinggal ke negeri Syam. Kemudian tinggal di Mesir. Ya, Mesir. Ya, karena itu beliau di sini apa? Murid-murid beliau dari kalangan misrihin. Al-Lais, Mesir. Demikian pula Yahya bin Bukair, Mesir. Nah. Beliau dari tabakah as-sadisah ke-6. ke-6. Wafat pada tahun 1000 afwan... Wafat pada tahun 144 Hijriah. Wafat pada tahun 144 Hijriah. Nah, Uqail bin Khalid ini huwa min asbatir ruwad adibni shihab. Ya. Merupakan di antara para perawi yang paling kokoh dalam peribadannya dari Ibnu Shihab. Dalam peribadannya dari Ibnu Shihab. Ibnu Shihab yang beliau adalah dalam hadis ini ya disebutkan An Ibnu Shihab. An Ibnu Shihab. Siapa Ibnu Shihab? Wa Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Shihab bin Abdullah bin al, bin al, bin al, bin al harith bin Zuhrah Al-Faqih. Ya. Beliau adalah Ibnu Shihab adalah Abu Bakar kunyahnya bernama Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Shihab. Ya. bin Abdullah bin Al-Harith bin Zuhrah Al-Faqih. Ya. Nah beliau nusibaila jaddi jaddihi di shuhratihi. Sering dinisbahkan kepada kakek kakeknya Iaitu Ibnu Shihab. Ya, karena demikian terkenal Nah emang terkenal demikian ibnu Syihab. Ibnu Syihab adalah kakek dari kakeknya. Nah, ya kakek beliau adalah Ubaidillah. Nah Ubaidillah yang merupakan kakek, -kakek beliau ini punya kakek siapa Syihab. Maka dinisbahkan kepada Syihab. Nah beliau ibnu Syihab dikenal pula dengan Az Zuhri. Az-Zuhri. Yeah. Di tengah pula dengan Az-Zuhri. Az-Zuhri musibaila jaddihil a'la. Zahra bin Kilab. Zahra bin Kilab. Nah, Zahra bin Kilab ini adalah salah satu uh, nasab daripada Aminah ibu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ibu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mengenal Nama beliau, Ibn Syihab ini sangat penting, karena beliau diantara tokoh kunci dalam ilmu hadis. Beliau diantara tokoh sentral dari kalangan muhadithin. Karena memang beliaulah yang mendapatkan instruksi langsung dari al-malik, dari al-khalifah kala itu, untuk membukukan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Di samping beliau adalah seorang hafid Kebir, imam, besar Muttafaq ala, ala jalalatihi wa imamati ya. Muttafaqun ala jalalatihi wa imamati Demikian Al-Hafidh Hajar menyebutkan dalam Takribul Tahzib Di sini di Fathul Bari beliau mengatakan Ittafaq ala itqanihi wa imamati Para ulama sepakat atas keitqanan Beliau dalam hafalan ya, Dalam hadis Mutqin Wa imamatih Dan dalam keimamannya Sepakat Dia disepakati sebagai seorang imam Nah, beliau Min kibar tabaqah rabi'ah Nah, termasuk Di jajaran uh, Kibar tabaqah rabi'ah Tabakat yang keempat nah. Ayol ikhwar rahimani wa rahmukumullah Tabaka ketiga Tabaqah kedua, tiga dan empat ini adalah tabaqah para tabi'in. Tabaqah para tabi'in. Nah, di sini. Nah, disebutkan bahawa uh, Uqail adalah salah seorang di antara perawi yang paling kuat, min asbatina, bin min asbatirua, an ibni Syihab. Dan di sana memang banyak para perawi. Para muhadisin yang terkategori ter asbatun nas terhadap ibnu Syihab terhadap Az Zuhri sekali lagi kita mengenal ibnu Syihab sekaligus siapa Az Zuhri beliau adalah ibnu Syihab beliau dikenal pula dengan Az Zuhri beliau adalah Muhammad bin Muslim. Nah, nah di antara para murid beliau yang lainnya yang berkategori uh, asbatun nas Fi ibni Syihab, fi Az Zuhri, antara lain siapa? Uqail, kemudian pula ada Alimah Malik, Alimah Malik di antara Asbatun Nas, fi Az Zuhri. Demikian pula Ma'mar Ma bin Rashid, Ma'mar Ma bin Ar Rashid. Demikian pula ibnu Uyainah dan para ulama ha di antara murid-murid besar ibnu Syihab, murid-murid besar Az Zuhri. Nah An Nourah Bin Az Zubair an Aisyah Taumil Muminin, ya dari Urwah bin Az Zubair. Nama ini telah lewat pada sanad sebelumnya pula. Ya, Urwah bin Az Zubair ia merupakan keponakan Aisyah radhiyallahu anha, ya. Karena uh, ibunda Urwah bin Az Zubair yaitu Asma binti Abu Bakar. Adalah saudari daripada Aisyah. Sehingga Aisyah adalah khalah dari Uruah bin Az-Zubair. Uruah bin Az-Zubair bin Al-Awam bin Khuwaylit Al-Asadi. Ya. Uruah bin Az-Zubair bin Al-Awam bin Khuwaylit Al-Asadi. Ya. Dan di sini beliau satu nasab dengan Khadijah. Khadijah Ummil Mu'minin. Isteri Nabi alaihi salatu wassalam karena beliau Khadijah Adalah sepupu daripada al-awam Nah, Afwan saudara al-awam Ya Bi Khadijah bintu Khuailid al-Asadi Nah Beliau berkuninya Abu Abdullah Abu Abdullah al-Madani Thikatun faqihun mashhur Thalitha, Berasal dari tabaqah Yang ketiga Beliau wafat pada tahun 194 Hijriah. Alas Sahih menurut pendapat yang benar kelahiran beliau adalah di awal masa Khilafah Uthman bin Affan radhiyallahu an. An Aisyah Taumil Mukminin anha khalat bahawa beliau mengatakan awalum abudi abhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min wahyi, Arru'ya as-salihah fil naum. Naam. Bahwa awal mula dimulainya wahyu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan arru'ya as-salihah dalam tidur, yakni mimpi yang salihah ketika tidur. Fa kana la yara ru'yan illa ja'at mithla falaki subhi. Ya. Misla falaqi subhi maka beliau tidaklah melihat mimpi kecuali datang setelahnya seperti uh, cahaya di waktu subuh. Yang jelas dan terang. Naam. Sehingga di sini awal mabudi abihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min alwahyi ya. Bahwa min di sini min al-wahyi dari wahyu bisa min tab'ibiyah yang menunjukkan makna sebagian menunjukkan pada makna apa sebagian yakni bahwa yang dimulai awal mula turunnya wahyu awal mulu, awal permulaan dari wahyu begitu artinya ya ini Tab'idiyah berarti min aqsamil wahyi Min aqsam al-wahyi Dari macam-macam wahyu nah. Atau Min adalah bayaniyah Bayaniyah Ini yani penjelasan bersifat tafsir Menjelasan Yang ini dirajihkan Dikuatkan oleh al-qazaz Dikuatkan oleh al-qazaz Beliau adalah penulis kitab Al-Jami' fil-Lughah yang wafat pada tahun 412 Hijriah. Namanya adalah Muhammad bin Ja'far Al-Qairawani, Abu Abdullah Tamimi, penulis kitab Al-Jami' fil-Lughah. Al-Hafid menyebutkan, menukil bahwa min bayaniyah ini dikuatkan oleh Al-Qazzas. Al-Ru'ya nah. as-Saliha, mimpi yang salihah. Pada riwayat Ma'mar Ma dan Yunus, ya, ini riwayat Ma'mar Ma dan Yunus dari Ibn Shihab, karena memang yang meriwayatkan hadis ini dari Ibn Shihab. Itu sekian murid beliau. Di antaranya di sini siapa? Kau di sana. Ini adalah Uqail, Uqail bin Khalid. Dan hadis ini pun diriwayatkan oleh murid-murid Ibn Shihab yang lainnya, ada Ma'mar Ma dan Yunus. Ya, dan Al Bukhari rahimahullah. Dalam kitab buat tafsir melihatkan hadis ini pula melalui jalur Ma'mar Ma bin Rashid dan Yunus dari Ibnu Shihab. Ya, nah di situ di kitab tafsir tersebut dengan lafadz ar-Ru'iyah as-Sadiqah. Ar-Ru'iyah as-Sadiqah. Ya, sehingga kalau di sini ar-Ru'iyah salihah di situ dengan lafadz ar-Ru'iyah as-Sadiqah. Yaitu hia yang tiada sihirnya Daksun, atau Daksun, ya. Yaitu yang tidak ada kerumitan, tidak ada uh, iskal atau bukan mimpi yang merupakan talbis dari syaitan, ya. Ini dan dimulai dengan Ar-Ru'yah salihah sebagai pembuka ya sebagai pembuka watauti alil yakbah dan penyiapan ketika kondisi sadar untuk kondisi sadar. Ya. Demikian beliau sebutkan finnaum. Ya tentunya ruia ya di sini mimpi namanya mimpi finnaum. Disebutkan kata-kata finnaum di ziadatil ibah. Ya. Dan untuk benar-benar menegaskan bahawa itu bukan ru'yal ain, bukan sesuatu yang dilihat oleh mata. Namun ketika apa mimpi finnaum mislul falak mislul awmislah falaki subhi, mislah falaki subhi, fakana la yara ruyan illa jaat mislah falaki subhi. Maka beliau tidaklah melihat mimpi. Kecuali datang berikutnya Seperti falakis subhi ya, Seperti cahaya subuh Biaus subuh ya. Disebutkan di sini untuk menegaskan Betapa tampak jelas yang beliau lihat itu Yang dalam mimpinya itu Iya tampak jelas yang ada pada mimpi beliau tersebut Al-Alam al-Uthaymin menyebutkan Maknanya adalah Bayyinah zahirah sari'ah ya. Jelas Tampak dan cepat Ya Baik itu akan terjadi pada hari itu pula Atau pada hari setelahnya Ya Sesuai dengan mimpi yang ada ya. Yang jelas Yang pasti apa Beliau alami akan beliau lihat di kenyataan Dengan sangat jelas Nah, arruya salihah ini adalah salah satu macam dari wahyu. Ya. Dan terdapat hadis ya bahwa arruya salihah juz'un min sittah wa arba'in juz'an minan nubuwah. Salah satu bagian dari 6 dari 46 bagian kenabian. Itu adalah apa? Arruya as-salihah ru'ya as-saliha. Naam. Kemudian qala Sunna hubbiba ilayhi al-khala' wa kana yakhlu bi gharih hira'in fa yatahannasu fihi wa huwa ta'abbud al-layaliya al Kemudian dijadikan beliau suka untuk al-khala', yakni menyendiri. Ya, ini apa? Menyendiri. Kemudian beliau, wadan adalah beliau men menyendiri di ghar hira. Di ghar hira. Ghar itu adalah naqabun fil jabal. Satu celah di gunung. Ya. Sehingga al-gar ini bukan goa tapi itu celah di situ. 6 nah, karena kalau Goa lebih, lebih bersifat apa? dalam dan dalam bahasa Arab itu al-kahf. Dalam bahasa Arab al-kahf. Adabun ghar itu tidak demikian, itu hanya merupakan adanya naqbun fil jabal. Ya. Yang dinamakan Hira, dinamakan Hira. Ya dinamakan Hira. Nah, beliau menyendiri di situ. Fatahannasu fihi. Dan beliau melakukan tahannus di situ, wa huwa ta'abbud. Yaitu ibadah. Yaitu apa? Al-iyaliya ibadah zawatil adad beberapa malam qabla yanzi ila ahlih. Sebelum beliau kembali kepada keluarganya. Wa tazawwadu lidhalika thumma yarji ila Khadijah fayatazawwadu limithliha ya beliau kenapa beliau kembali ke keluarganya untuk mengambil bekal beliau kembali ke khadijah untuk mengambil bekal dalam hari-hari uh, yang seperti itu yakni jumlah hari-hari yang seperti sebelumnya hatta jaahu alhaq Wahuwa fi ghari hira'in Hingga datang Kepada beliau al-haq Dalam kitab Tafsir Dalam sahih al bukhari Riwayat hadis ini dengan lafad Hatta faji'ahul haq Aib Bagattahu hingga Sampai apa? Datang secara mendadak Kepada beliau al-haq nah, Datang kepada beliau apa? Al-haq dinamakan dengan al-haq karena menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ya sehingga di sini beliau mengalami dalam kondisi sadar dalam kondisi terjaga bukan dalam kondisi tidur ya hatta ja'a al-haq ay faji'a al-haq datang secara tiba-tiba ya datang secara tiba-tiba dalam ketika beliau sedang berada di hira Faja'ahu al-malaku datang kepada beliau malaikat. Faqala iqra. Maka malaikat mengatakan memerintahkan Nabi bacalah. Qala ma ana biqari. Aku tidak bisa membaca. Ya, aku tidak bisa membaca. Qala fa akhadhani hatta balagha al-juhda. Maka dia menarikku dan mendekapku. Hingga sampai kepadaku Al-Juhda. Ya, ini seakan-akan sudah puncak terakhir nafas beliau. Nah ya, Sudah hampir habis. Sampai pada Al-Juhda. Pada puncak. Ya, sehingga setelah lagi akan habis nafas itu. Thumma arsalani. Lalu setelah itu beliau, setelah itu malaikat itu melepasku. Faqala ikra. Kembali dia memerintahkan. Bacalah. Faqultu ma'ana biqarek. Kembali Nabi menjawab, aku tidak bisa membaca. Fakhadani, Fa fagatani, thani, hatta balagaminil johda, thumma arsalani. Maka malaikat itu pun menarikku dan mendekapku kedua kalinya hingga sampai pada puncak nafasku. Ya, hampir habis. Thumma arsalani. Lalu dia pun melepaskanku lagi. Fakala ekra. Ya, maka bacalah. Kembali malaikat mengatakan, Iqra bacalah. Fakul tuma anabi kare. Ya. Beliau kembali menjawab, aku tidak bisa membaca. Fakak -fa tani fakat tani salisa tuma arzalani. Ya. Maka kembali dia mendekapku, menarikku dan mendekapku ketiga kalinya, sehingga ditarik dan didekap berapa kali? Tiga kali. Ya. Sekaligus diperintah membaca Iqra pertama. Ya. Menjawab, beliau menjawab tidak bisa. Kemudian apa? Didekap. Lalu dilepaskan pertama. Kemudian ikra kedua, perintah kedua. Beliau menjawab ma'ani bi karik maka ditarik dan didekap lagi kedua kedua kalinya. Lalu malaikat menjawab mengatakan setelah itu setelah dilepas Iqra sehingga perintah ikra ini ketiga kalinya. Beliau untuk ketiga kalinya pun mengatakan bi Kembali beliau ditarik dan didekap Untuk ketiga kalinya Lalu beliau dilepas Maka setelahnya malaikat mengatakan Iqra' Bismi rabbika alladhi khalaq Khalaqal insana min alaq Iqra' warabbukal akram nah. Alladhi allama bilqalam 'Allama al-insana ma lam ya'lam. Ya selengkapnya di ayat di hadis ini sampai ayat ketiga 3 selengkapnya adalah sampai ayat kelima Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal al akram alladzi 'allama